Psalmul 143. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul meu, cerce ce învață mâinile mele la luptă și degetele mele la război. Mila mea și scăparea mea, sprijinitorul meu și izbăvitorul meu, apărătorul meu și în el am nădăjduit, cel ce supune pe poporul meu sub mine. Doamne, ce este omul că te-ai făcut cunoscut lui, sau fiul omului că îl săcotești pe el? Omul cu deșertăciunea se aseamănă, zilele lui ca umbra trec. Doamne, pleacă cerurile și te pogoară, atingete de munți și făi să fumeze Cu fulgeri fulgerei și risipește, trimite săgețile tale și tulburăi. Trimite mâna ta dintr-un înălțime, scoate-mă și mă izbăvește de ape multe din mâna străinilor, a căror gura grei deșertăciune și dreapta lor e dreapta nedreptății. Dumnezeule cântare nouă să voi cântație. Îmi saltire cu zece struneți voi cântație. Celui ce dai mântuire împăraților, celui ce izbăvește pe David robul tău din robia cumplită, izbăvește-mă și mă scoate din mâna străinilor, a căror gura grăi de și dreapta lor e dreapta nedreptății, ai căror fii ca niște odrasle tinere crescute în teneresile lor.